Saya nak tanya berkaitan hak nak jawab baca apa yang bagi salam makmum dalam soalan bacaan masih uh, di atas kiri, ya, baik. Dia nak tanya hak suami lagu mana? Boleh soalan yang dia nak boleh, boleh faham soalan, faham jawapan. Jangan orang dia tak faham jawapan. Dia tanya soalan, soalan tak faham. <laughs> eh, uh, bila tak faham soalan memang tak faham jawapan. Ingatannya, kuat nada mana, perlahan macam mana dalam masalah baca, bacaan dalam semayang. Kalau kita menjadi makmum. Sebab semayang ini tiga demi. Kalau tidak makmum, imam. Kalau tidak imam, tidak makmum, semayang sendiri. Ha, kuat nada mana? Baik. Kekuatan nada suara dalam bacaan semayang. Kalau kita makmum, ada empat tahap. Tahap yang pertama, tahap yang sunat. Lagu mana? Sunat. al Isma' bin Nafsiri. memperdengarkan pelinunya sendiri saja. Kita saja boleh dengar. Bukan dalam hati, bukan misi. Bunyi yang sangat perlahan untuk pelinunya kita dengar. Faham? Yang kedua, tahap kedua. Yang diharuskan pada syarak Mana orang kedua dapat dengar Siapa orang kedua Sebelah kanan dan sebelah kiri Ini ulama ulamah panggil orang kedua Bismillah Orang sebelah Harus Sunnah tadi pelan Yang ketiga Makroh Mana orang ketiga dengar Satu Dua 3 macam bismillahirrahmanirrahim Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Orang tiga. Ah, ha. nek macam. Yang keempat adalah mani <tik> <tik> <tik> piau mite. Ia kanam udah ia danas taki. Gambut di mata, pasti macam pada-pada di lagi dia ha. ya. Ha. Soalan seterusnya, Saya belajar di saya asas kanun bila balik cuti boleh kereta tukang jamak kosong masuk kereta di kapur kalau boleh berapa hari. Ha. Dia dulu di belajar belajar balik di rumah di sini untuk kira balik di balik di balik bendih. Ha. Jadi kalau balik ke kampung kita jangan kan kita belajar di sini buat dekat di jamaah. Jawab yang pertama dulu. Kalau dua-dua ini jadi tempat tempat. Kalau ganjil jadi tempat tinggal, di sini pun tempat tinggal. Nah, dua-dua tu tempat tinggal kita sekarang, Tak di jamaah kosong. Ha. Nah. Tapi kita tinggal dalam di kanu. Kita duduk di Sungai Ganglang pula. Ha, nah, baik. Kita duduk atas makapung di anu. Yolunga atas ka pujia Tuhan dulu. Memang kita sampai. Ha, tapi dia itu Islam yang dah Maka kita balik ke negeri asyarakat kita Yang bukan tepat tinggal kita Maka kita dianggap musafir. Boleh jamak ke tak? Tengok membalik berapa hari Kalau nak balik 3 hari atau kurang Boleh jamak pasal Walaupun itu bekas kampung masyarakat Tapi kalau kita balik 4 hari atau lebih Sampai saja kemungkinan Tidak boleh lagi jamuk pasal Tidak boleh jamuk Kali sudah bilang nama seorang musyakir. Soalan seteguhnya. Hmm. Hmm. Macam mana kalau kita nak bilaskan rasa -bila takut dengan perasaan yang sering terbayang. Hantu bila bersorangan. Ini terima pada dia. Jadi bila dia duduk seorang dia berasa takut ke hati. Ah, ha, bila dia itu sangat mesti takut ke hati. Jadi nak hilang buang takut itu senang saja. Jangan tengok kita cerita. Tak ada. Silukai jangan fikir tu pun senang. Nak benda itu, gambar-gambar itu hidup. Sebab hati kita ni, eh, kadang-kadang kita akan ulang-ulang selama beberapa jam lepas kita tengok, hati hati yang sampai 2-3 hari datang lagi, dia akan stress balik benda yang kita baru tengok beberapa hari tadi. Atas jenis api, atas jenis mantapok juga. Jadi, jauhkanlah alia-alia seperti itu. Nah, aa, Yang pertama kita ingat, jenis cerita ini ada dua. Satu, berbahaya. Yang kedua, tidak perlu memahami. Yang berbahaya, yang tidak buat rumpul. Tak tunjuk suara, tak tengokkan suara. Haktu yang berbahaya. Mana? Yang terlalu menghasut manusia. Tipu orang, curi duit, beliung-beliung dan sebagainya. Sangat kopok sama waktu hasilkan syaitan Eh, satu ada muka lah Yang suruh kita juji Suruh mama, main, minum Allah Suruh melipu Adakah dia tunjuk muka? Tak ada ha, Dia jalan dalam darah ke manusia Waktu paling baik Ha ah Kita tak uh, Petang kini jangan pergi kuliah Ada gitu Ha Ha Alam ini hitam ekor ada. Ah, Waktu kita tak lupa tak ada suara. Dek duit kawan kita yak tu boleh satu di bis dalam hati kita. Dia kawan awak jauh sikit baru awak ambil. Ah, itu eh. ah, setan yang paling bahaya. Yang kedua yang tidak bahaya. Lagu mana yang tunjuk lupa atau dengar suara. Ah, tujuh aka pokok, tujuh tepi-tepi sungai tepi-tepi bukit tepi, so bila kayu beskar negeri bang tubuh uuuh, so bila potong beskar lombor 3 ha, hari tak dimasih semang so bila waktu tak suruh mencuri tak suruh merombok waktu burah dia nak menakutkan menakut anak-anak ha, jadi kalau mong tengok atu apa semua jangan kerana syaitan-syaitan ini Menjumpa di mana-mana pun, ha ada dua cara itu. Yang pertama, dengan cara kita adat. Ha, yang kedua, dengan bacaan Nabi yang, laknat yang Nabi suruh kita baca. Eh, dengar suara, eh, serang, serang, serang, dia bermain nak tangkap. Berung, berung, berung, berung bermain dalam bilik. Orang tak ada, haa. Baca dengan dalam agung bila dari syaitan dan roh <tik> ya, <bapa? tik> <tik> Tak nabi juga buku surah al baqarah eh? baca sahaja video waktu lapangan yang dia cakap. Nak baca? Dah tu apa ni? Tak ada baca lukun garu, tak ada bini. Kalau jenis mami tu pang kita jalan-jalan, jalan-jalan dalam hutang jalan, jalan, malam ke hari ini. Haa, hari ini. Yang ini lagi, kan? Lalu daripada Jago sampai sini. Pasal bukit itu dia pulak. Haa, kalau ni seorang kena naik lagi. Saya eh. nak pulak orang puan, tanpa laju naik serta. Haa, lagi. Muka tak nampak, rambut saja. Duduk ke tepi sini. Dia laju, laju, laju, laju, laju, Kawan kita, di duduk belakang serta. Dia duduk belakang serta pakai baju pengantin tunduk muka tengok dalam sini tengok katang Muka juga ha kalau laki <tut> bini pun yok dengan hidup lekat pakai baju soket baju lawang bunga-bunga tahati ha kalau mu tepi tahitu eh <tut> <tut> ha eh ha, ha. nawak pun ni kalau gidih baik ni nawak pun ni tengah buat kereta malam nak kami katimah nah ha mak tak ikut go <tut> go kopang ha mesti satu nama Ha ha ha ha lagi Kenapa Nak lagi tu kabar katul katul katul Kalau awak nak tinggal kereta Kucing lah Dan orang suami kata dan sebagainya Allahu Akbar Allahu Akbar Kata dengan suami tu lagi. Ha Sekarang menyebut Nama yang dia takut Sebuk nama pemfitil tak lari. Lomang tinggi pada pokok durian, kalau orang-orang jaga sebung pernah tengok tinggi pada pokok durian iblis. Wah, kejot ni. Berbulu-bulu sem. Ha, ada paling kecil telinganya ni besar daripada singa. Paling kecil. Nak buat apa ni kita? tak kata tu, nak kata tinggi, nak tinggi. Jangan politik. Hmm. Tak lagi dia eh. Jemput hmm. nama Allah ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak lagi juga Nabi pesan kata ini al anka billahmatillah salasa tiga kali. Al anka billahmatillah. Ingat tak? Nampak? Ya. Ha kan dah ingat pula. Jemput atur. Eh, kita ke pom dulu lah. Baru nak tadi. Baru nak tadi dalam wucu. Hmm. Ha, atutno kata al-anuka. Oh, yo berdik. Ah. Hmm, jangan main-main, ya. Ha, seolah saya tu ha. Janganlah cukup macam imam batal di tengah solat baca Fatihah. Imam batal masa baca ayat azim. Imam batal duduk dalam rukun tujuh. Baik. Kalau sudah membaca Fatihah kita keluar daripada bila imam itu kena berdiri segera. Mari kiya ummi <tong> tu. Imam kita sekali sama dak? Imam sini tu. Bukanlah rukun katak, rukun niat, rukun nak ya tak. Nah, macam kita duduk tadi jangan sambung dekat dia akan nak wudu. Baca semula daripada sini. Keluar daripada silamah. Ha, Yang kedua, imam baca ayat lazim. Kita baca ayat lazim pun boleh. Tak mahu baca pun boleh. Sebenarnya kita baca ayat tutup sendiri. Boleh juga bersama ayat lazim daripada imam tadi. Yang ketiga, imam sedang rokok. Imam sedang batal. Cara mana kita nak pergi, tuan nak pergi. Caranya senang saja. Sebab imam kalau batal dalam rokok dan sujud Dia wajib kena bangun dulu makmum bacaan Allahu akbar allah, subhana rabbiyal azeem kun wajib kena bangun dan dak dia kata sami allah haram kan dia sudah baca dalam sujud makmum allahu akbar dia main seorang cuma allahu akbar dalam sujud betul daripada sujud betul dan jangan amma imam saja dia mahu sambung sedikit tengah rokok kalau betul imam atau teringat nak mandi junub Iman kena kata saya Allah menjawab supaya makmum baru dan apa iman lagi? Dalam tujuh Allah mabadi masih jodoh di takdir hidup anak itu, di kau melayu dan hidup anak itu. Di pul kita katakan Allah mabadi hidup Allah mabadi hidup iman dia apa nak pok nanti ya dia anak itu. Ah dengan lagi dalam tujuh Allah mabadi iman itu. Maksudnya, dia menarik dalam suju. Jadi, mamut tak nak apa dengan suju? Namu ini, suju. Coba, aku namun ini. Loh, Imam hari ni nak angkat masuk batas. Betul tak? Angkat batas. pakai kesok tadi. Eh dia tadi pakai. jadi. nak tanya kalau kita imam ni senang Memang tadi di mana lagi dalam kini? Iman dalam syah api Betul. Nah, at-tahriyah itu. At-tahriyah. Keimanan itu punya barang mesti ada. Makmum masa ada nak ganti imam. Ha. Ha, Aa, saya ajar ni. Ni. Kalau tak belajar tak dik. Nampak? Tak belajar tak dik, batu utung mari saja. Ha. Amanah nombor 2, ilmu nombor 2. Ha, jangan ilmu saja amanah kau. Gila babi pukul dia. Ni. Dalam tahiyah, bangun pula nah, mak kata. Nak nanti jadi imam, kita bangun duduk-duduk sendiri. Berjalan, dudukkan imam, duduk balik. Itu cara dia. Saya dah belajar, jadi di dalam tahiyah, mesok. Api, bulu-bulu, bisik. Nampak, tak dapat depan. Aku tengah mesok dulu, lihat. <tuh <tuh> kulit tengah apa tu pak? <laughs> Bayang si, jarbit yeah. Senang je makan dalam rokok, bangun dulu. Gini, di dalam rokok gitu je mesti. <laughs> Soalan seterusnya. Kak kawin ada bismillah ke kau kita buat dalam to sapak. Kalau bismillah itu Arabi harap Kalau rumi tak boleh. Karena dia tidak jadi hukum orang ha, kalau hijaiyah, makfir ada takrif, ade iqra dan sebagainya. hati-hati Neh, ha, anak buah kah kahwin, tolong tulilah dalam suruh-suruh hijaiyah adik betul. Nah, dengan nama Allah sudah, dengan nama Allah rubbinah, maha pengampun ada takrif. Nah, pasal apa tak jaga? maju kita boleh baca ya, Al-Quran, ah, ulama' tak? Baju. kau kopiah ni boleh tulis Al-Quran, kalau nak pakai harus tapi wajib sejaga. Nak batuk alah tak boleh. Nak kena najis, tak boleh. Nak rendah dalam wajib-wajib yang ada. Batu-batu yang, yang kena najis, Harap. Jadi menyusahkan kita dah pula. Baiklah sobatkan. Faham lagi. Soalan seterusnya. Macam mana kita nak jadikan poligami itu indah? Haa, ini bagus soalan. Ha. <laughs> ah. Dia tinggal seorang, ini dipanggil monogami. Lebih pada seorang dua, diogami. Poligami lebih daripada seorang. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Lagi. Ha. Enggak masuk juga tinggal cukup lagi. <laughs> Apa? Ini nak kata tak boleh ni. Waktunya pula. Nah sekeliling dia eh? hmm? ah. di ni orang eh. Ha. Isteri bagi dak ni tolong lagi. Ah ah. Sudah dia panggil BDM tu juga. Dia no? tanya lagi tepi pang tu macam organisasi dia. Ah dia seorang sahabat kita dah dia pimpinan juga. Kan? Ha. Dia eh? ah. pimpinan juga dia ceramah katiti juga dah. Nah, atas-atas petang jumpa dia di Mekong nah. dia yang buat muda kita poligami kita pun tanya lah dah antar penang kau tak ada isteri uh, nak kahwin seorang lain, dia tanya dia balik ha. dia katakan Ustaz, anak penang-penang isteri anak, ketua musliman betul dia, ketua musliman ni di Mekong cari pun anak tanya penceramah, eh? tu, istri -istri pun dia. Penceramah pun keluar. Dan pimpinan. Ya. Pak tu isi isi ni jawab boleh tidak? Dia kata tiranan tak hilang. Dia pergi ke dapur dia ambil pizza. Tak tak. Pizza panjang ni bukan pizza. Pinjuk. Batu cimparannya. Kita rasa apa makna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 Kawin seorang pun jangan tido-tido pak. Kenapa? Awak kawin seorang? dulu berkahwin. patut berkawin. Kamar, kamara. Ia kawin seorang. kita kawin seorang. Jangan kami ikut orang. Kalau kawan-kawan kita kawin pelajar dok saya kawin doktor. Ah, dan jangan kita nak tunjuk kita mampu kawin. Dan jangan kita nak tunjuk bini kita yang kita ni boleh kawin dengan dia. Tu semua biasa. Kawin itu senang satu dua tiga dan empat. Ah lagi. Apa yang kamu mahu, apa yang kamu nak buat, minta tak buat kerana nampak. Jadi, mu nak poli kami, nak tunjuk mu hebat. Minta dapat. Nak tunjuk mananya mu ni hero pun lah. So, ni yeah, yang tidak. Faham ah. Ha. Siapa yang beli kata, yang pertama untuk naik keperluan. Yang kedua, dia kena dia minat sekali. Dia pusing kata itu semua, dia beli kata kedua. Jangan beli kata kedua, nak tunjuk ke orang. Bawa karibat pertama pun nak belabok dengan orang ha. Ha. Hmm. Jadi sebenarnya Islam itu indah Apa yang dibenarkan oleh Islam itu indah Memanglah antaranya hukum poligami Tapi masyarakat itu yang tidak indah so, Bukan poligami Dia orang kata Hukum hukum orang kata Orang kata Dia baca Quran yang sama Dia putus hukum ini Nah, ha? Dia pergi Mekah Daripada Quran yang sama wajib Tapi hukum Islam, hukum takdir, hukum Islam Dia pergi Kenapa? Masyarakat itu yang tidak pindah Islam itu tidak. pindah Lebih-lebih ha? ha? lagi Masyarakat Malayu Nah, dipanggil Bani Malayu Kita hari ini <laughs> Penyakit Suka mengutuk orang Nombor satu, king of the king Yahudi Nombor dua, Melayu. Tengok. <San> orang putih. Baik, sekarang kita kawan orang yang berjuru dia tak suka memumpah. Terus. Dia tak suka. Tak ada sepulangan. Mengkawan orang-orang yang tadi, orang Sweden, orang, orang Jerman, orang-orang yang. Kalau dia kita suka memumpah, dia tak kawan. Nampak? Terus. Pada hari kata, tapi Melayu, terus. Suka putih. Kutuk orang tu, orang meja, kutuk orang jual, kutuk orang beli tu, kutuk, bintang masuk, berkahwin. Dia dah betul. Karing awal, dia kata, miah, datang. Ha. Lahat kawin dia kata, dah buat cekong. Dia kata, sama. Ha. Baru ni kawin isteri ni muda, lakinya tua. Dia kata, nak ambil harta. Kata sama, kutuk, kerak. Haa. Malpun perkuatan. Untuk-untuk orang ini malpun kena lakna. Nah. Dia dikira. Bini kawal tu jamin. Bini dia macam tempur. Apa salahnya? Allah. Rasul Allah. Allah mengaksa. Laki umur 62. Bini umur 18. Jodoh. Nah. Dapat pahala pula. Ini kena lakna. Kena jawapan-jawapan. Adalah jawa dapat daging baru, daging muda. Ini semua jahat kata. Yahudi kata ha. Tak perlu masuk agama Yahudi. Tak perlu masuk agama Islam. -ta Nilah cara hidup. Bukan maksud Islam. Cara hidup Yahudi. Sudah ni madali. Kamu yang omong sama. Dia kata tak boleh. Maksud patutnya perempuan lebih muda. Tari pada pengantin-pengantin. Pula-pula. Bini pulak dua enam puluh, lelaki muda anak dua puluh. Dia kata, sihir. <laughs> Main ada sop ha. Atas sopomong. <laughs> kahwin, ada bini, kahwin pulak seorang lagi. Dia kata, tak cukup bini. Ha. Macam-macam, dia set. <laughs> ha. Tak kahwin, macam-macam tak boleh kata. Comel dah laki-laki, nanti laki-laki, tuan -laki, mahu laki -laki, laki 25 tu, nanti perempuan mahu 22, okey nak? Hmm. Dia kata nanti perempuan pula, bermoh, macam main polis tu. Conten suatu mahu ni, bagi kita di malam ini. Paham tak Buanglah sifat-sifat saja tu. Soalan yang setengah Jadi kalau kita nak yang terbaik, kita amalkan amalan apelah-apelah Islam. Semua benda jadi ini berniaga pun indah, berekonomi indah, bernegara pun indah, berpolitik pun indah. Bila masyarakat itu Islam, ha? ah, baju je lawak tapi pakai diambil, tak ada ha? tarik, eh. ha? ne, nah? ah, ne nah, tak lawak kita beli baju kebayu daripada baju sutra asli. Nah, dengan gelang, dengan rantai, dengan apa benda ni. Nah, bajunya yang cantik dengan kas, tapi tak tahu kata kau-kau domet. Kui pakai kasut skinny. Allahu wala. Eh, ah. <tuh> Seberang ini daripada kain daripada India. Kopiah daripada Istanbul. Kui pakai pun betul na itu apa kata orang ah, itu maksudnya jadi na itu indah bila duduk pada masyarakat yang indah tidak ada tindakan masyarakat yang lainkan masyarakat yang mengamalkan Islam bila masyarakat mengamalkan na semua jadi indah betul iburan indah radio pun sudah dengar dengan lagu-lagu ya na mengingatkan kita kepada Nabi Adam sebagainya soalan seterusnya keteguhnya... Boleh ustaz bagi saya satu ayat untuk kawin lebih dari eh, satu bulan doa? Ha. Atrama lah di jumpa kita ni satu ayat, ni satu betul. Tak ada. Mana dia betul? Kita pun tak ada. Ha lagi. -ha, Neh, apa kata kita pandai akal kita lebih pada yang sama aja. Dan kawin tu gini kita yang depa bana kawin. Ala, hang jeno agak mati. Jadi, tak boleh lah. Ah Apa lagi, ah Buka kita buat cetong ni kok? Ah, kalau pandang bukan ding mulakun tak jauh, ne dia ceragi, ceragi, ceragi, tak tak ada pakaian, bagi saya sini, kita jauh, luar yang betul. Ah Apa lagi, ah bukan, ne hidupi <coughs> hidupi dia yang jenis hidupi mandi, ah abis itu pun bagi lah. Malah, ayam, dia, ada yang pun dia di kongkong. Jadi cepat. Cuma perlu kita dia jadi yang terbaik. Datang daripada orang lain daripada diri kita jadi lebih baik. To be better and be studied. Ha, betul tu. Minyak bodoh nah. kau hari Ya lah Tak banyak pun sikit depa nak kemakan. Neh. Uh, jangan kita duduk ah uh, pandang rumah tangga orang nanti Allah tak beri kebaikan kepada rumah kamu. Okey, nah. Neh. Ha. Boleh tak bagi tatu ayah lagi Kalau bila kita kawan-bila satu. Manu-manu tak bergaduh. <laughs> <laughs> Benda yang sama. Dia lupa amin dia bergaduh sebab apa? Sebab dia duduk-dumpuk saat dengan air, takut, takut, hot air, apa semua. Nah. Nah. Jadi kalau kita bagi lepih, jadi, dia tak, tak payah. Nah. ni kita bagi dia kurang. Jadi dia, dia, dia perasaan tak cukup. Dia bagi lepih, perasaan. Nampak? Dia nah, tak perasaan. Rima kasih kalau kita bagi cukup, dia tak payah lima ni tak cek kita bagi dia lembu ceko lima tak tak cek makal kan tapi kita bagi lembu ceko lepas barka lambu tu tujuh jenjor tu cek lima no no no dia no. ah. makal ah. ah. ah. ah. lagi jenjor bahalam buat ceko aku kau faham itu tu lima ceko lima ceko lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima lima ni tak beli baru tanggal bulan depan Nah, patut hmm. beli lebih sama dia melahirkan anak kita karena kita orang nak upah pake lima ribu nak kan pecoh yang ribu makin cubit tanah dia melahirkan anak kita dia bertarung dengan nyawa patut hmm. dia minta sepuluh bagi dua puluh aman itu. Bang, beli RM10, RM20 Ha, lagi Buat untuk Kita nah. lapar kat KX Abang, Di telefon Abang tu Kenapa? Anjini, eh? depan subuh ni Ha, boleh tak beli betangan Yang RM200 He, awak menarikkan Anak saya, RM400 Betul hmm kita apa dekat coket apa dekat ni dekat oh, hey! coket <tuk> ah kita dah punya apa orang ah dipanggil kan ni bagi laratan saya kotak lah itu nak penuh dah bila apa punya 1000 2000 awak isi detail Dua duit ah semua tapo tapo tapo semua tapo tapo nah beli dekat KK sekarang beli saint hey. Haa, ah, oh, no? hmm. ni, ajo lah begitu. Bang, ni buat kacu, 40 ringgir, 80, tabur-tabur. Seronok tak? Ya, seronok. Tapi dah kalah, dah kalah, kita tahu ini. ah, Haa, haa. Seronok? ni, cok, ambang, ha? yang kasut tu butuh, ha, ah ini kasut baru lah, neh, kita ha, pergi tak peduli, ni ya, ini kasut yang kita buat. leksi kerjut kerjut, ah, ah, kalau kata mutu, oh, bina binti bini, eh, nak no poligami, peluru. Huh? Soalan seterusnya. Hmm. Biasa lepas syarat jenazah, emak akan tanya pada makmum Bagaimana dengan si mati? makmum akan jawab, baik. Walaupun masih ijub, mati itu orang jahat atau something. Adakah ini tentutan alham, adakah ini adat macam-macam, terima kasih. Haa, ah, <tuk bernitra> ah, ini cat tadi. Haa, aku kata untungnya kita mali dah baju bodoh, balik, jadi sedih. Malik, jadi balik, haa, jadi. Haa, malik, tak tahu, balik, ah. nah, tahu. So, Imam tanya apakah kata kamu Lepas mayat dinazah Kepada mayat ini hmm. Nah Jangan balas Mari nak mari hadir kuliah Mari dalam keadaan Aku rasa aku yang paling jadi. Jangan mari duduk Rasa aku adil Tak payah marilah Ah, ha. Mari biar kita rasa kita jadi Untuk ada semisian Nah Imam kata apa kata kamu pada mayat ini? Ma lukum ala hadzal mayyit. Nampak? Nah. Jawapnya baik, makmum. Atas baik, neh. Jangan berlalu, jadilah berbalau-balau buji gitu. Ini cuma ni daiyah Yahudi belaka. Untuk bertanah. Dicari benda yang bertilah, benda yang penelitian dicocok. Faham? Kita lagi ramai yang boleh bersuara ada Facebook ada Twitter sendiri. Dulu nak cakap diri, nak cakap seorang orang dengar punya diri. Terserah Melayu. Periksa harian. Tempat Islam di sini pun. 1 inci 30 ringgit. 2 minggu lagi baru keluar. dan ni berasa nak cakap air sampai sebuah. Tekan sen keluar. Waluan-waluan. Kalau haram-haram lah. Kalau celaka-celaka lah. Kalau puji-pujilah. So lah. Jadi ramah yang jadi penuh Tidak ada hadis yang menyuruh imam kata ma atau lakukan ada hadal majelis nomor satu, ingat tak dok hadis. Yang kedua adakah ia sunnah bukan sunnah. Yang ketiga adakah ia sunnah tidak sunnah. Yang keempat adakah ia harus? Ya ulama jawab hukumnya harus. Eh bukan ulama kiswah ulama Bila tidak ada hadis Manakah dia sandaran dalil Dalil bagi umat Islam Ada empat Quran, hadis atau ijma' Atau fiyat Tujulah Tak ada Quran, hadis Tak ada hadis, ijma' dan fiyat eh? Dalil tentang kata ma'at Kau kata kamu Kepada mayat ini Bukan dalil daripada naf Nabi Al-Quran dan hadis dalilnya daripada tias siapa yang menolak tias bukan hadis Sunnah. wal jamaah ah saya bukan menyokong amalan ini tapi dengan ilmu neh daripada ilmu ini yang diceritakan oleh di ulama-ulama yang muhtabar tias kan iya dengan hadis sahih satu hari nabi sedang bercakap-cakap dengan sahabat lalu orang membawaknya Sahabat memuji-muji mayat itu ha? Nabi kata wajabat, wajabat Hari kedua hari lain orang bawa mayat Sahabat kata mayat ini tak baik Nabi kata wajabat, wajabat. Selepas daripada itu kata Ya Rasulullah Bila kami puji mayat yang baik Kamu kata wajabat Bila kami tidak memuji yang tersebut keberoka mayat yang jahat Kamu berkata wajabat Apakah maknanya? Nabi kata kamu sahafah Aku telah carilah kamu begitu lama Jika kamu berkata mayat itu baik Memang baiklah mayat itu Wajib baginya sungguh Jika kamu menghina mayat itu Memang jahat mayat itu Mendapat apinya ha, Itu maksudnya Maknulah maktilah daripada hadis ini di ada kematian Kita ini bukan saja lepas mayat di mana-mana saja berkata dengan baik ataupun baik kepada banyaknya. Tidak syarat lepas malam. Ha, Okey. Kita tengah minum kopi, minum minum, orang mahu banyak. Ha. Sekurang-kurangnya kita kata, nampak, nampak, baik kata baik. Ha. Atau kata baik, itu menjadi doa kepada banyaknya. Ha. Tak lagi. <laughs> Man, Belum, itu. Ha. Eh? Ah, ben, kan, kita duduk kereta tunggu trafiklah tadi merah ni belah sana tunggu hijau dah biru tak ada tunggu hijau Mari kereta jinago belok kita ha nah ha van jinago macam tu je kan nah ha kita nak diretas ro ye alif ah, ta diba kenapa ha di nun alif za bermuata za jinago Tahanlah, apa tadi? Pantai Jawi, kereta jenazah. Kita pun kata, pagi, siap ya, dengan perkataan tadi. Sahabat dia tengok dan sahabat kata, baik. Mana perkataan yang baik? Tahanlah, tadi. Ha, tapi kan dia kena tulisan Jawi, sangat kis. Haa, tapi orang-orang yang dia tengok, bang, jenazah tulah oh, sebab agama. Dengar cerita bahawa dalam kota, nah, gimana cerita lah, tadi? Ditengah motor tengok orang pikun mayat, katalah yang baik. Baik. Napa? Baik, kata. Ada doa yang lebih panjang. Allah Maha Tahu terbaik. Ha. Jadi bila lepas mayat ulama kata siat boleh timang kat dia, bagi terakhir. Apa kamu nak kata pada mayat ini? Baik. Baik. Hukumnya adalah halus. Dan kiyah ini adalah soh. Kerana itulah ulama'-ulama' membenarkan. Bukan ulama'-ulama' nusantara. Ulama' daripada tanah-tanah Arab yang muqtabah. Termasuk ulama' yang menjadi muhti ketua bagi seluruh muhti-muhti alamak-alam. Soalan seterusnya... Saya dengar seorang mengajar dalam... Dalam sholat al-fatihah tidak pernah wakaf am, -am tak ada itu kemudian di dalam wayang lima kerana dia wakaf dilarang dan juga bacaan wakaf itu boleh menyebabkan pertambahan pada jumlah ayat dalam sholat al-fatihah pada 8 ayat ini boleh menyebabkan pada penggunaan jumlah al-fatihah sabakan masanya mohon penjelasannya baik jika tidak dengar kuliah seorang Ustaz Datuk kalau kita kan ni sebut dia tadi nak kata tak tak saya sebut nama. Ya. Ha jadi dia tak sebut nama sini. Kan? Ha. Dia kata ustaz tunjau tak boleh dicutipkan Allah taala ini ayat pertama wa niril mabdud alaihim wa ladanni. Tak boleh Ulang balik. Fatihah ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amina Rabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka nabutu wa iyyaka nasta'in. Na Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta al 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa lad-dallin. Maratab. Yang ketujuh paling panjang, betul tak? Baik, cari kita ayat yang ketujuh. ما ya, باء صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي kasih kami kita baca ayat yang terakhir shiratal ladzina an'amta <tip> alaihim <-tip> ghairil Jawabnya perkataan Ustaz Datuk ini sahaja. Ha. Karena yang mengharuskannya ialah imam-imam Al-Muazzam. Imam-imam besar dunia. Imam-imam besar kelas dunia. Termasuk imam Nawawi, Rahimahullah, Tadah, Syed, Imam Hajar. Nampak hukumnya adalah harus bagi mereka yang pendek nafasnya. Orang yang panjang nafas cukup baca satu ayat. Siaran Nadina antara hilmaril maghumiyah dari marbani itu apa? Tu bacaan Al Rasulullah. Ha, tapi harus bagi orang yang tak sampai, boleh berhenti di sini. Siaran Nadina antara hilmaril maghumiyah dari marbani itu apa? Tu baca Al Rasulullah. Tapi harus yang baru. Dia kata sini, sudah menambah ayat Salah. Menambah ayat, kita niatkan Raya Limau Duh sebagai ayat yang ke-8 Dalam syaraf, kita mawar dulu Iaitu syaraf tentang hukum Taduik yang besar Dia mengatakan, bila kita pendek, napah Kita sambung pada napah yang lain Jangan yang sambungan itu, kita paksa menambah ayat Hukum haram Eh, kita tak niat tambah ayat. Kita tak boleh nak baca. Faham lagi? Sama macam orang yang tak boleh nak baca sambung, Dia memang gagak-gagak. Dia boleh baca pendek-pendek. Walaupun ada tidak ada wakaf di situ. Karena ini hukum orang yang al-masyattah dan beribu taishir. Orang yang kepayahan diberi hukum keringat. Nah, jangan lebih-lebih daripada pulaman jadi bodoh oleh kulit. Nah, Haa. Soalan seterusnya Said. Ah. Doktor laki-laki sambung kepada anak. Dan kan masih boleh boleh jadi doktor perempuan. Baik. Bolehkah orang laki-laki Doktor orang perempuan beranak punya orang laki-laki? Boleh hukumnya. Walaupun jenisnya dia pilih, boleh. Dengan syarat mahram. Doktor tu suami dia. Boleh. Doktor tu boleh, boleh. Doktor tu cucu, adik-adik boleh marah. Kalau eh. dia bagi bukan maruf ni, bila bukan maruf doktor dai, para pengaji perempuan pilih doktor yang lain dan tidak yang bukan maruf yang tak menjaga aurat, tak istiqamah. Yang dia maaf dia dah darurat, fa man yadur wa Barang eh. siapa yang tidak boleh memilih Ha bukan dia sengaja dan tidak kenapa perempuan. Kita ada pilihan tak ada doktor perempuan. Jangan beranak bukan boleh macam nak bukti bunting boleh mari hidup depan dia. Ha. Faham? Jadi terpaksa ada doktor laki-laki. Maka hukumnya pala ismah laki. Ad-darurah tubihu al itu mahzur, inna. Lah. Tapi dengan darurah, dia pilihan datang perempuan. Nikah doktor perempuan ada? Dia enak doktor laki-laki. Kerana doktor itu handsome. Haa. Pokoknya haram. Haram lagi. Berang-anggung. Haram lagi. Doktor tak doktor. Ya. Eh? Karena awrat kena faham. Al-awratur ma'ar ma'ar ma'ar na'udhu. Benda yang haram tengok. Wa'iyahibu. Anggota yang wajib Kita tutup Dari jatuh Dari orang yang tidak boleh memandang Doktor boleh dengar orang, Soalan mudah bagi orang selaya Doktor boleh dengar tak? Orang-orang sakit Tak boleh Doktor tengok ada orang sakit Harap tak? Doktor tahu Doktor boleh dengar ada Orang sakit Tak boleh Jangan kata boleh Doktor haram tengok orang sakit Tukar mandi mayat Haram tengok orang mayat Jangan kata habis. Mandi mayat, asal ni, wajib kena tutup. Tak boleh buka kalau aurat mayat. Wajib, ha? basuh dengan di luar kair. Bila tak boleh dah, terpaksa kena sedotkan aurat itu. karena ada luka, kena baga-baa dan sebagainya. Dimaafkan luka bagian itu saja. Bukan terlalu, nekter, terlalu pelanjang bagi mayat. Nampak lagi? Al-Jawrullah tutup. Al-Jawrullah dikodariha. Al-Jawrullah, bumi kekodarihan. Al-Jawrullah, bumi Begitu juga, doktor, doktor tak boleh dengar, orang sakit. Nesri boleh dengar, orang kata, takde boleh. Tak boleh, jangan kata boleh. Dan yang kata boleh, ketika perlu sahaja. Ketika berubah, yang berubah itu, kata tak muka orang, tak boleh. Contoh, zik terkepik. <tuh -tuh. Nanti, gaduh-gaduh nak tuniti, faham tak? Ha, contoh, lu tanya zik, pak atas tadi yang libert tu betul dua tu. Apa Quran itu? Darah hukum ni ni, aku betul. Ha, jadi wajib kepada Messi tak ada dah orang laki Messi ni. Messi tu boleh tengok? Tak betul. Dia paling tak lain. Ha, ah, abang banyak, <tuk> ni warna aku, aku tunjuk dulu. Ha, di mana? Ada. Tapi saja-saja Messi nak tengok aurat tu boleh tak? Tak boleh. Macam kita sunatlah, apa panggil ni tu? <tuk> Tuk Mudeh Tuk Mudeh dia sunat orang Sunat orang Kemaluan Kemaluan Kemaluan Kemaluan Ha Lepas tu Tuk Mudeh Harang tengok orang-orang Ha Orang Walaupun dia Tuk Mudeh Ha Walaupun aku dah Dia yang men menyunatkan Nuh para barang suara Dia duduk lagi sekarang Nah tu tak ngomong Tak boleh juga Tak boleh Dah saya Tuk Mudeh Tak boleh Saya Tuk Mudeh Adil kamu pula, mutin, mutin sementara. Padah. Mutin satu manusia. Ha. Tu tu saya sunat juga betul. Perempuan tu. Kamu leh, musunat apa pun tak ada temuk, boleh tengok aurat dia. Mu boleh tengok ketika kau sunat saja. Faham tak? Ha. Kau pergi. Masuk sunat tak boleh dengar. Gigi pasal selayan jangan kain. Jangan kain anak. Dia kata bila? Ada saya, Aminah. Ikam itu gede. Yok budi nak tanya, yang nipuk orang ah. Masih nak sunat kalau boleh. Ini juga doktor, masih nak ropak yang perlu kepada buku akuna. Ha, gantak tu dia tak bising. Nah, nak cocek kak punggung, senak kain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 selepas azan yang mana lebih afdal salat sunat tayib masjid atau sembahyang sunat qabiah baik Lepas daripada azan mana afdal sunat tayib masjid atau qabiah jawabnya muhammad itu dari mana datang daripada luar salat masjid boleh ha, -ha. dan qabiah pun boleh Jawabnya, kalau boleh buat dua-dua, dua-dua hambaq. -dua, Mulakan dengan sayang, kemudian kawdian. Dah, saya hanya sempat, dua lapangan saja. kan tempat dua lapangan saja, masuk kawdian adalah hambaq. Jadi, bila kita buat kawdian, sebelum duduk, dia tetap juga mendapat pahala, tapi masjid. Ha, soalan seterusnya hmm. Ada orang itu, dia tak suka datang masjid. Dia, dia tapi dia dia beli gigi. Dari yang awal dalam TV itu ustaz kabo suruh datang masjid tapi dia tak datang juga. Dia dia, dia minah saja tadi. Dia begini dalam keadaan umat hati zaman guru hayus kali lagi. Nak jauh daripada agama, jauh daripada tutup guru, daripada banyak-banyak ilmu bisa kena dijoj dalam otak. Kita jangan teruk dalam bertakbir. Kita kena pandang menang itu. Nah, ne. Ha. Ni tak tengok orang tengah main gitar apa setan Ai, setanlah tu. Nah, dia buat pusat dekat ni dengan sekali. Tahu tak? Ne. Ha. Jadi kita tadi lepas goreng gigi, bayang pula. Nah, ha nah, jangan goreng saja gigi. Ini yang tadi tadi. Faham? Ha dia buat perkara macam tu. Budak tu dia nah, terima. Nah, jadi baba dia kata, "Luahlah dulu aku dengan agama." Dulu tak dengar maklum lebih baik. Kebaikan sudah ambil di situ. Jangan kita rosakkan kebaikan di situ. Ha. Ha. Kita tengah nak suruh orang janggup macam kita juga. Nak suruh orang jumpa macam kita juga. Nak suruh orang itu ketan, ketan makan kita juga. Dan nak orang pedas. pejap. Nampak? Nak ambil hanya cita-cita. Dia dapat dengar sedih, benda sekulian, itu sudah cukup baik. Yang mana yang tak mau dengok si di situ dia, toh dia lebih redoh dengan lagi lagi dia, ya. heh, ha, cuma dia tak mawi, tak per, tak mawi mintok mintoknya dia akan datang juga pada suatu hari. Nah, sebagai sahabat kita kena ada cita-cita Rasulullah. Apa cita-cita nabi, cita-cita nabi yang semua mak ayat jadi baik. Ah, dia tak dengar lagi bah bah sus, dia tak dengar lagi bah mayanya mah dia dengar Bapak Tidak sepulang-pulang ada seorang perempuan yang ada cerita ini dulu dia yang membawa kita perempuan ini dia dengar dia pengen kita dia dengar kuliah sudah sampai tahun sudah sampai 3 tahun 4, 2 tahun tapi dia tak sampai tidur free head free head sampai si yang Bapak Tidak dia akan ikan keluarkan lepoh kemudian kamu dengar. Pak, nak dinar orang agak yang tudung tengok. Mari dia nak pilih. Pakai dia yang kita itu dah tahu. Dia tetap bagi Ustad kita bab tutup aurat rambut kita ni, dia stop buat luar tengok. Dia dengan orang-orang lain, pak lah, kita, lah, pak ada lah, lah, haram lah, lah, lah. ini. Ha, dan dia mengamalkan. Dia kuat masyarakat dan sebagainya. Baga Selepas tiga tahun. tahu dia dia kumpul balik ada berbelah-belah tepi-tepi bab rambut ini. Jangan lagi si nak dengar semua sekali itu. Sekarang aku dah nah, kita mau macam itu. Dan kalau kita datang waktu gaduh ni. Enggak, nah, jangan gaduh, ya. Nah. Ha. kita kena bijak. Soalan seterusnya. Ha. Apakah hukum suami mengeluarkan mani sendiri? Ejakulasi ni. Ya? Manluak kan mani sendiri ni hukumnya tengok dulu apa maksud sendiri sendiri seorang diri seorang diri haram. Just saja waktu dia maklum haram. Apa haram? Nak, jangan main macam tu. Tak? Dan yang boleh yang bolehnya dengan pertanyaan yang dihalalkan. Fahim? Ha. Eh. Isteri dia yang buat, boleh, tak ada masalah eh? Haa, pasal seronok ni bukan dengan jimoh kan Dia ada isteri, haa, banyak benda yang seronok eh? Haa, jimoh suruh semua orang haa, banyak benda, semua tubuh badan isteri kita tu Adalah milik kita untuk berseronok Semua tubuh badan kita, milik isteri kita untuk berseronok Haa, haa, banyak pasien, kalau pion Haa, haa. Pakai gengik untuk minjah-minjah itu, <tuh> buat pandangan dah bini pun. Faham tak <tuh> Nah, Aku dah buat itu pun kapal je Nah, uh, Jadi, pandai atas dia lah. Tiba-tiba duduk seorang. Duduk seorang bini pun duduk, duduk jauh. So, bini dengan jauh disambung, lihat laki. <tuh> laki itu selayang ini. Dia pada tengok lamba gitu. Nah, lelaki nah, berapa, bila tahu? awak nampil air kiri, balik awak. Jangan main gitu Haa Tak ngaja tak apa Tak ngaja Mah kita tengok gambar bini dia dulu Haa Haa Haa Haa Haa Bini tolong buat Tak ada masalah Bini buat boleh Bini tolong ponang Haa Tolong kau berbuka si kasi Dama tadi aku jawab Haa ah. Bini tolong buat boleh Haa Baik, soalan seterusnya Apa itu, hukum bagi curos tengah jam sebelum subuh Buna Bumso Suara, mengganggu kami. Baik, yang yang sunnahnya adalah azan itu sendiri Sebelum daripada azan itu tidak sunnah Termasuk selawat sebelum azan Tapi dia masuk bijak ahli yang diharuskan nah, nah, jadi semua kita kita tahu Bila kita amal, kita kena tahu, tahu. Sandaram-sandaramnya Bukan ayam, next nah. Bisanya juga, dengan taruh di bacaan-bacaan sebelum kuat. Eh? Ha. Nee, tidak ada nak yang nyuruh. Tapi oleh kali tidak ada nak yang melarang, tidak ada ulama yang mengharamkan ini. Tetapi ada kait dengan masa orang awam yang sedang hidup, budak-budak dan sebagainya masih tidak lagi bacakan sebelum kuat. Yang kuatnya adalah ada. Bacaannya agak kurang. Bacaan yang tidak mengganggu orang musyawarah memang ini bangun Pasal dekat anak subuh kerana kanak-kanak. Ah, Sekarang eh. ini jadi masalah luah orang awam ini jaga. Kita tekal fikir 60 maksimum dulu bekerja waktu muda dulu duduk dalam buat. Betul tak? Ah, jadi kena tengok juga oleh kerana itu adalah bidang yang diharuskan kena jaga kena rahim masalah orang awam. Jadi kita teruskan bercerita rawi jangan kuat perlahan sikit. Nah, la wanin nina amin. Dengar ni dekat. Orang lelaki tu, ona. Wanin. Nang budi. Cuba dak. Apa dia tu? Ha. Bila bangun juga dapat tepuk ni, masuk dengan azan. Azan apa? Ngapa? Ah, bagi pukul 15.00. Tarik hati tadi. Ya. Jadi kita tengah-tengah. Nah jangan nak buat dan jangan ini nak ah, buat mudah-mudah panas dengan masalah orang ramai. So ada yang ada masalah. Pak ini 14 saat sangat lagi. Baik. Ah. Apakah kamu orang keberwakasan di peranda masjid? Sikit kuliah habis sudah langsung. Bu oh, dia ibu kosong. Hmm. Duduk kat meja apa nak kau kan kuliah tanah. Kita masuk. Judul 2 Kosong. Kosong. Kosong kosong kosong. Ah, aku nah, kosong. Jadi bahasa lah. Kosong. <tong> nah, <tong> ah. Gini lah kalau kita nak berbuang, kita jangan pergi ke mandi. Dia jadi kita hidup. Haa, nah, orang akan membodohkan itu. Orang kata, orang, orang mana ini membodoh? Orang ada kuliah ini berkata-kata? Haa, anak satu ini bodohnya? Nah, Haa, nanti ada orang ini dia boleh lakuk. ada, ada orang, dia suka fikir berkiraan. Tapi orang, perbuatan dia salah. Setiap kuliah, lepas mainan ima'ah, dia di tengah dengan, ini. Haa, dia akan ambil Quran di orang. Dia duduk di belakang. Kuliah itu tak ramai macam ni, orang berpuluh orang, tiga-puluh orang, berpuluh, orang, berpuluh, orang. Nah, Jadi belakang si, paca Quran, tiga orang NINGANG NINGANG Lalu main Nah, jadi orang tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, Nak mencari pahlawan, boleh rasa Kerana tidak menghormati semasa orang Bila nah, nah, kita tak suka kuliah, jangan tunjuk Nah, kita balik sekejap, paca orang Tak salah Nah, atau jauh daripada majlis Nah, jangan tunjuk di sini, bodoh Ya. Nah? Ha. Kita nak sembahyang sunat benda tu baik. Tiba-tiba depan meja ni, ustaz mari sembahyang sunat. Padah, ah, dah mental tak like betul. Nah, ah, ha. nak main sunat, kita nak sembahyang tepi-tepi masjid. Padahal konfem. Ah. Ha. Tapi kan kita zikir lepas sembahyang, tak ada zikir kita sampai ni ha. Kita nak balik betul, boleh. Sunat bagi kata, kata imam ini kita merahkinkan diri iman beramal hmm. Tapi kita nak baca dikit sendiri, silakan. Nah, diri iman baca dikit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita, Allahumma antasalaam, amin kassara. Balik awal. Orang-orang <tulis> ini gila tinggi. Perfasaan, maju di lawan lain. Bila munah baca Allahumma antasalaam, silakan. Haa kena sedikit Haa okay. Soalan seteluhnya Haa Haa Haa Kasi Petronak jadi soalan Apakah orang Putuan lantai masjid yang penuh dengan Tai cicak dicuci dengan apa? Perah Amin. Dengan Mok yang diciduk di dalam bagi. Baik Tai cicak ini kalau banyak, maka pandangan-pandangan ulama' mengatakan, direngatkan cara basuh. Kalau sedikit mudah, maka tidak direngatkan. Kena basuh betul-betul dengan airan ini. Tapi bila dah banyak sangat, jadi kita nak basuh satu majlis, satu majlis, tak boleh. Maka dimaahkan dengan cara kita bilas. Adik-adik pun nak bicarakan al-Najjal sesuatu makfuhat Naji, Najin-Najjal ni maaf nah, Pendapat-pendapat yang terburu selain daripada pendapat yang murtang Pendapat yang murtang Kena ambil teh picok, kena basuh Kalau air lalu dekat, wajib lalu Kalau jauh, tak wajib air lalu Kena ambil air itu Tiga kali minit air, diambil dengan tuan Jadi kalau kita nak buatlah butuh Baik, teh picok, dua biji boleh buat Kalau satu masjid tak siap Maka, cara dia, kita ikat pendapat yang pertengahan, kita lak dengan air yang bersih, ini masuk, moh yang kedua itu, tidaklah kita ciluk dengan moh yang lain. Cara dia, moh yang ambil tamar, moh itu untuk bersih, moh yang dilah tadi, moh yang kedua Supaya keluar daripada pilihan ramah yang wajibkan dengan air yang suku pulau. Sebab, bila masuk ke dalam musli, bila itu sudah mutan najis. Ada tahu doa yang kata, dia maaf pada syarikat. Ha, di maha polis syarikat Kau buat yang di Nah, malam ha. Soalan seterusnya ha. Baik Saya anggota polis Tidak ada jawatan Tapi kesalahan pada pihak atas Bela pula dengan kami Jangan kami cunggu ikut Baik. Dia kasi, dia jadi polis jadi ikut arahan saja Bukan salahnya, salah tengok atasan Baik, kita tahu dah masa tu kita nak buat benda yang salah. Kita tahu dah kita buat juga kerana araman, hukumnya dekat Allah. Nampak? Dan kami kerja, kerja tak kerja kamu yang jawab ya Allah fazz. Bukannya pimpinan yang jawab. Kenapa kamu buat benda ini? Kita nak jawab, bos suruh boleh gitu. Dimusyuarah dalam bubuh, boleh? Bila di saat pada masyarakat, tak boleh. Mala la ta'at al makhluk ki marjiatul qadi. Oleh itu kita tak boleh taat pada makhluk kalau kalau itu dah patuh pada Allah. Ha. Paso kita angkat aloh. Ha, kita tak kita dengar angkat aloh itu, kan dari ni pemimpin gagal demi Malik. Kita kena angkat. Tak angkat kita kena marah. Kita tinggal dengan apa? Ha nak ni. tak marah, tak ada tuli mak bapak. Kerana, nyawa bukan pok bagi pinjam. Nyawa Allah bagi pinjam, wajib ba'ah bagi orang yang bagi pinjam nyawa ini. Nyawa menjadi pukulah. Mungkin sehari-hari nyawa ada. Siapa yang bagi pinjam nyawa ini? Majikan atas Allah. Ha, Allah lah, ba ba'ah Allah. Nampak lagi? Nah, jadi kita nak jawab, saya tak saya tak mau pukul dia. Orang atas suruh pukul. Haa, dengan nyawa begitu. Nah, bagi awal kita jadi. Bertawbahlah dengan sebuah ini. So, kerana saya tak kerja. Macam mana? Adakah tidak bumi Allah ini luar? di mana-mana. imani Sekarang kita tinggal satu pekerjaan. Satu jawatan. Satu tugas. Kerana takutkan Allah. Allah akan bagi tugas yang lain. Rezki yang menyebabkan. Ini yang panggil ayat sebuah ini. Wa ma'ayat takillah. Ia da'adah rumah kerajaan. Tengoklah. Wayang kumihai sulayakasi siap tu yang takut pada kemaluan mainnya tak kira ayat di bawah ini aku kau tu sedikit kau lawan lawan tanpa dalang dagang tu dia perincian perincian bulan mohonkan tu bukan caj dia caj dia tidak sama akan kau ayat ini وَمَاِيَتَّ إِلَّا Barang siapa takut pada Allah Ada dua makna. Takut pada Allah Lalu dia meninggalkan suatu perbuatan Kerana takut pada Allah atau ni lakukan suatu perbuatan Kerana takut pada Allah Dalam kit ni bekerja ni Dia berhenti kerja Kerana takut pada Allah Faham ni? Pasang ayat dulu Next Dia terpaksa berhenti kerja Kerana takut pada Allah Majikan semua buat benda yang harang Dia takut Maka dia berhenti kerja Haa makah ah uh, wa mai takana lahu ja'ala lahu mafraja yaja'al allah gerenti akan memberi kepada dia kelepasan jalan kelepasan menyelesaikan masa masalah masalah dia masalah tak ada masalah nikah masalah, masalah anak ini nafkah yaja'al lahu mafraja ah aja'a yaja'al yaf'al ia ja'adu. Belakang dia ada dogma. Tiba-tiba, ia ja'ad. Belakang dia, dia sukun. Apa mana Duduk pada tempat jawab. Bagi man dia hadapan. Kalau kita ngadir sapsir. Warna. Setiap syarat ni. Nak syarat di situ. Jawab pada syarat. Dia kena duduk tempat. Jaga. Sukun. Nampak? neh Dijadakan. Bila dijadakan, dia datang dia datang jadi boleh lihat ke akhir ibu dia ya kan mati hurulah mane gerenti pasti bukan permainan gurau-gurauan gerenti Allah akan beri kelepasan daripada masalah dia yakinlah dia dan rezeki waya zuhu mati pula ada yang lukuh kau ada doma tiba-tiba kau ada sukun dan garanti Allah akan rezekikan dia pula tengok dalam nahu eh, ada tauris saya ha. ha. dulu masa pelajar mula-mula pelajar saya Mula tiga makan gaji staf dengan syarikat lepas tu minat dengan belajar agama, belajar kita tapi tak ada kita tujuh siang pukul 8 9 hari pun 5 petang kuliah makhluk boleh kan? dengan kuliah siap, Madrid 2 kejigit, 3 kejigit, 5 kejigit kita tapi dah kita 10 kejigit, deki tengok kawan kita kuliah 10 pagi kuliah 11 tengah kuliah lepas Zoro, kuliah lepas Asor, dekat 2 kita kita miss lalu berhenti video untuk menganggur dan talaqi. Jadi senang daripada masih bekerja. Makan pun sama juga. Masih kerja ikan goreng, sekarang pun ikan goreng, masih lagi tijik. masih sergi ikan goreng bila kita berhima makan true. Baharok. Pecah habis mulu-mulu kita punya yang hmm. ni. Dah. Mana boleh adik? Nak ada ah, Soalan yang tadi tu sebelum yang jeng Kompang itu lelaki, nih. Beli nah. jenggot dalam kuda bini. Ah, baik. Anak muda jenisnya seperti kompang, gendang, majlis Selawat yang dilakukan dalam masjid. Ah, ha. baik. Banyak boleh-boleh. Bile bila tak tahu hukum berkompang, bergendang dalam masjid. Ada ia sunat? Tidak sunat. Adakah ia harus, harus dengan syarat. Harus dengan syarat ini, sepakat ulama dah berdakwah di kalangan ulama. Masalah ambil jendah kompang, katok dalam masjid. pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar pakar satu pandangan mengatakan tidak diboleh. Ha. Se-satu kumpulan selama. Ha. Kumpulan yang kedua mengatakan diharuskan. bersyarat. Mana bersyarat? tidak dipukul pada ketika orang bersolat. Bukan pada waktu orang bersolat. Waktu itu, waktu yang bukan Waktu bersolat. di Yang kedua, sebab ada upacara Upacara yang tertentu Seperti pernikahan Nampak? Situ hidup hilang-hilang Dan Dan yang mengatakan hari ini pula Tidak dibanyakan di dalam masjid Sekali-sekali Jangan -sekali. tiap-tiap malam Sekali-sekali Apa -sekali. lagi? Dan, dan bukan kerananya Ketika solat, orang nak solat, maaf, ni nak kata rendah. Orang nak solat, maaf, ni nak kata rendah. mata yang bukan. Nah, lepas orang minggu solat, lepas pada semayah asyarakat. Dan tidak diselamakan. Kenapa? Kerana hadis tentang memukul kempang pada perkahwinan di dalam masjid. Faham baik. Nah, hadis rupanya. Ah, jadi kata-kata balas dia dulu. Nah, haa. Nohra Nuh no. menjadi 7 ulamah. Pemerintah tidak melaksanakan Al-Quran dan Hadis di dalam perlembagaan negara. Itu dosa yang paling besar semua rakyat. Ha. Ulamah berpatuan, dosa-dosa umat akhir zaman, mereka membiarkan Islam tidak menjadi justur dalam perlembagaan negara. masing macam, macam sibuk dengan ibadat dan mencari rezeki saja. Membiarkan Al-Quran dan Hadis. Tidak dijadikan perembagaan dan hukum dalam mahkamah-mahkamah Ini antara dosa yang paling besar umat Islam Nah, kita jodbaloha gunung jubut Nah, jodbaloha sayinya, bodoh sedih Tak halul, namanya Terang lagi, kalau mukti-mukti lembu Nah, sebab nah. benda khiraf ya Benda yang telah-telah buka dibiarkan Tolong! Itu bising gani hebat dalam bar rakyat jelata. Ha pemerintah kita tak berguna. Ustaz, apakah hukumnya? Ha. Sekarang pelajar-pelajar ini -pelajar mesti perempuan yang tidak menutup arah dalam berpakaian. Kata buku nya haram. Kami dia Allah. Budak-budak kita sebagai ibu bapa membiarkannya. Ha dalam televisi. Akhir, ha. Soalan kedua Ustaz Isteri menteri-menteri kita tidak tutup alat ha. Rencana kita gendala sebentar <tuk>. Cari duit 15 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu yang haram sebenarnya, penuhnya Apinya ramai orang menjadi ustaz Jual 20 ribu inggit dapat apinya Jual 20 ribu inggit Innal ladzina yasturuna ma anzala Allahu min al-kitabi wayastaduna bihi tamanan orang-orang ha. yang tahu punya kalam tapi mendiamkan boleh dapatlah gaji bulan-bulanan dapat elam-elam tertentu kalau mereka tak bising perkara itu oh. apa ha Baikin makan dalam perut mereka Api neraka daripada gaji pendapatan elam yang mereka hmm. dapat. Jangan takut kepada manusia. Gunakanlah seluruh, -seluruh yang kita ada untuk nak manusia ini takut kepada semua. Tak boleh ciput diorak, kona-kona pun takut. Nah, jangan terus angkat ketang, tetap ketang macam. Bapak kat kayu lembut, kita ketam. ketang. Bapak kat kayu lembut, dia kata pok. La la hati jadi kena bijak okay. Orang tu dalam radio, ambil kecepatan, sampaikan, sampaikan. Sampai, sampai. Nah, siti-siti-siti-siti. Nah, bukan nak cat macam aku. Nah, hati-hati nah, jangan kita sampai nak no, menyenyapkan aku masuk ke la ayat, ayat, ayat tadi. Nah, soalan yang kedua sebelum akhir. Bapak mertua saya isteri dua. C kawin dengan anaknya yang istri pertama. apakah hukum saya dengan anak istrinya yang kedua. Ah, baik. bapak menikah kita ada dua orang istri. Istri kita itu ialah anaknya dari istri pertama. Anak dia dari istri yang kedua dengan istri kita. Jadi apa? Bocoh kita nak. tahu Istri kita dengan anak dengan perempuan tadi. Jadi apa? Adik radik sebab pokok. Bang adik, adik radik sebab pokok. Baik, adik radik sebab pokok. Maka adik beradik kita matukah dia dia. Tak boleh pasal dia tak. Allah Ta'ala telah kaum antara dua haram kamu madu dua orang wanita. Ha, jadi dia bukan mahram kita. Ha, nah, dia mahram sementara tak boleh kahwin selama kita kahwin dengan adik dia. Bila kita tukar rafak gerak dah adik dia, boleh kahwin tak banyak? Adik Adik-beradik bini kita. Boleh. Taman -tama, sebab apa? Semoh berapa atau semoh sahaja Sekarang asyik beradik Ada empat jenis asyik beradik Yang pertama, seibu semua pok Yang kedua, ibu saja bapak lain Yang ketiga bapak saja mak lain, yang keempat pok lain mak mu lain, yang keempat Ini saja hukumnya Bukan mahrum kita boleh berkahwin Tiga lagi, tak boleh kahwin Dulu, kini dan selama ini Ah, ha, Soalan yang berakhir Pada malam ini Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Betul kan? Ada tiga soalan yang terakhir Baik Terlihat hmm. jenis-jenis Macam-macam Raja bonggung orang lah, tu lah. Hehehe hmm. hmm. <laughs> Cukup dah kalau kita doa bila berdiri rumah baru tu akan selamat. Ha. Berdiri rumah satu dunia pecah buat semikah. Untuk sihuk kan kawasit kau ni tu. Ha. Ha, Macam-macam. Belajar tauhid, hubuiah, -Ulu, uluhiyah. Tak asma wasifat. Tak ada pihak yang mengharapkan baru-baru ini. Ha. Betul kalau seorang Islam orang di China tu soalan yang terakhir dan apakah patut kita sabar dengan pemimpin yang akan harta rakyat. Ah, ha, baik. Patut atau taklah. Kan. Ini tiparnya. Jadi dua raja bomoh, tak bomoh, tak tu julis bab. Ingat molek-molek. Bila sebut bomoh, jangan kita kata haram. Bila sebut pinjamah, jangan kita kata riba. Jangan katuk. Pinjamah bukan riba. Faham lagi? Nisbut jangan memikir ni riba. Lihat. Piliyaman bukan riba. Piliyaman yang diharuskan asyarakat. Dia yang kata haram, piliyaman dia mengumilkan daidah riba. Baru jadi haram. Ini sebut bomoh, kita jaduh. Haram! Kiri! Kiri kepala hotdog ni. You know what Ha? Next. Bomoh ni, dalam bahasa Melayu, orang panggil pengaman perubatan tradisi. You love me bomoh. Sekarang dia ibarat, orang panggil doktor. Jalun ini Arab Bagaimana panggil Pak? Deep Jalun Cina panggil seng Benda yang sama Pak, Bomo tu dah doktor Doktor tu dah bomo di Tapi kalau kita panggil doktor tu Bomo dia malu Assalamualaikum Bomo Why you call me Bomo? Nampak <laughs> Nampak Selanjutnya dekat island Dan Bomo Ini tak faham Bismillah Ya, jangan, jadi bomoh terus kita kumpul sini Ingat malam Tapi, bila dia menggunakan The yang siap salak Situ tak boleh Bila tak jadi haram Haram bomoh bukan sebab Namun bomoh, B-O-N-O-A Bukan sebab cara dia ber berubah Kalau berubah itu tidak salak Bomoh itu tidak haram Contoh bomoh tu Dibiu di baca-baca di, di Kemudian balik, cuba mandi air bunga itu doa dan sebagainya pokoknya macam. Ha, tapi ambil kuantum fizik betul itu mahu berubah satu sejuk dunia. Faham adik? tak jauh kena mengenai dengan kewujudan dunia yang buat fizik. Faham adik? Ah, jadi benda-benda lalu -benda tu mengaruh. Eh, jadi buat jangan harap mengaruh. Nah, undang-undang uh, model, eh, undang-undang perbuatan model itu juga bila disebut model customer, Kalau dengan semuanya harus Kalau berjalan itu ada cara, hukumnya tetap hara. Contoh yang saya dari dunia perbuatan model yang haram, yang dah bayi kita bunguji, bayi kita bunguji ada 11 cara. contoh ni yang nama model 11 cara. nih bayi kita bunguji macam Ahmi pindah orang nah, ni, Mani ni, ni tutup dapur di luar rahim Mani ni maksud tu, di tinggiatan orang ni mahu Atau meralih ini disatukan dalam mak-mak, maksud balik dalam kubuh, ibu tumpang dan lain-lain ni hmm. sekali, ada sebelah kaki Dalam sebelah kaki yang balik dan muji, dua halal pada syarat Sembilan lagi yang haram, malupun um, kenil anak-anak ah, Ahmi, nah. Jadi ada Dato' Bomo boleh buat begini baikkan muji? Tak boleh Nah, Sedangkan dia adalah haram tadi Nah, jangan dia nampak bila bomba suhu harat bila model suhu harat. Yang kedua, menyukarkan timah. Faham itu. Nek laki-laki nak buat incredible, nak buat khalifah. Nah, laki nak jadi puak, nek. Nah. Nek nah, kau puak nak buat incredible. Faham tak? Boleh buat dak tak rumah tok rumah. Ada lah. Tak ada New Number, New Bangkok, Singapore, di Dia telefonnya. Nek, Vegas. Benda tu haram tak? Haram dah selesai. Ha? Benda baik. Bukan benda sebut. Pembuatan modif, halal. Bumuk, haram. Tapi jangan kan? Jom. Keadaan kita yang ni tukar halal macam mana? Bumuk lah dia tukar yang inat. Assalamualaikum ha. Al warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni modif dah ni. Naki, ni rasa lah. kita puas tak nak jadi lelaki ni. Awak puas pula. Kau buatan nilai tak buat, ada pandang tu buat tak kita Haa haa Tak boleh kena ginung bangkok Tujung ibu nak koleksi and the book ni Marathon Rato 50 tu Buang serak jadi Buang dan sebagainya, buk opet dan sebagainya Serak, itu semua haram laki nak perlu baca Modern Jadi main rempah-rempah Kinung lagu tu tak menarap Nak jadi sejuk dunia. Kalau pakat salat ajar lain, dahin Haa bagi teks, paja -paja orang bagi teh lepas badai-badai dorangannya, mempanahkan suku bunyi. Supaya kita kena Nah, lah kali semua dia suku rosak punya serangan dia. Nah, sekarang dia makin tua. Bila makin tua, sekali-sekali. Jagat segera, sekarang dia rasa sakit belakang, dua minggu berapa ilang. Tapi yang tak sakit, dua puluh tahun. Baik, ha, kita eh, lah jenis istimewa ni. Nah, Rambil, kadang-kadang tempat yang tak ada lagi, ada lagi, bukan agama semata supaya kita sini ingat kerajaan Allah paling berkuasa. Nah, aa hmm. soalan yang terakhir pada malam ini ada cikgu soalan. Hmm, hmm. Kerana kita buat doa selamat, beli rumah baru. Salah ke dalam? Tak apa-apa doa salah. Semua nabi. Oh doa ni yang sedajib Allah kata, mohon kepada aku. Aku akan perkenal. Dalam ayat ini, Allah tak kata doa lepas ayat dah. Doa anak-anak musafik lah. Doa anak beli rumah lama ke? Kereta baru ke? Bini lama ke? Atau dapat anak umum. Buda bumi kita sudah berdoa kepada Allah. tiba tiba dia beli rumah baru, dia beli motosikal baru, dia pun doa selamat. Masuk dalam ayat ini atau tidak masuk riba. Dia sudah menaati perintah Allah. Selesaikan yang terbaik. Jangan letih maghrib doa selamat begini. Nah, rumah baru panggil Ayat-ayat ayah aja minta doa selamat. Tu yang terbaik. Nah, ni kita rumah baru karaoke lama. Boleh baki macam dulu. Nah, sama macam tu. Oh, beli motor ringan lagu minta, selang, selang, Tadak, minta, minta. air selama. Tak ada salah. Cuba jangan mandi air ayati makita. Fatih, air ayati tu itu niju model niat tengah hati. Bagus tu. Nah, nah, nah, jangan mandi air air air ayati jadi waktu ketiga. Mandi ketiga tu dengan air air paib saja. Fatih, ha, kemudian kita lama sabu. belajar tauhid ulul ilah ruqyah dan sebagainya ha doa dosen benar nanti tambahkan pinjam baik sekarang itu belajar doa eh masalah tauhid ha tiga serangan dengar molek-molek zaman nabi takjak tauhid sana tauhid kon nak ini semua cari ulama cari ulama para semua semuanya suruh kita belajar mudah kita faham tak hasilnya kita mentauhidkan Allah bukan artinya kita pandai dekat kan hasilnya supaya ta'wid kepada Allah marah eh? ni ha. sama macam kaedah belajar Quran duduk belajar Quran kaedah dia sama a i u a i u tu manggil pula yang kedua kaedah ikro sekarang baru jadi dia jadi macam-macam tu itu faedah saja faham yang supaya dia dapat membaca Quran dengan betul dia baca cara memadangkan bila dia tunjuk dia tak ikut padah ikut yang ajar cara bagaimana tadi dia lu timasuk sibuk dia tak masuk sisi bagadadi dia baca ikut ikrah dia dapat baca dengan betul itu maksudnya jadi sama ada tahu itu qalah atau salah hukum tujuannya untuk kita ni mentauhidkan Allah Nah, dah kenapa ulama lah hak yang menetapkan tauhid akma wajib diterangkan? ini Ah, ha, kita yang salah padah. Yang ulama kata salah ini tauhid dikecerakan golongan ini, jasimah. Bukan kali dikecakah oleh ulama-ulama salah. Macam kita, makan orang tawar kami. Saya mengerti. Ah, ha, saya mengaji kali khodak siapa dulu mengaji. Habib hitam 20-20 hitam Tengah di Pandai Tapi InsyaAllah Tengah di Tawih salat Dengan syaraf-syaraf Tengah di Jadi saya dapati Benda yang sama Ada ulama-ulama kita Caranya Cara salat ini. Bukan salat Bicara Bukan Cara salat Itu cara Tawih Tiga perangkai Ada ulama-ulama Yang kemudian Yang mereka ini Caranya Tawih Sifat 20. dua puluh. Dua-dua ni Al-Sunnah Wanjamaah. Sama lagi. Kita sudah dicocok oleh jari Iwan Nasrallah. Dah ada patua yang kita nak kaitu salah. Al Sini kita nak kaitu. Tahir Asma' wa Sifat Rubuh yang dunia yang al-Sunnah Wanjamaah. Itu yang sadar Taufib tiga serangkai juga. Taufib uluhiyah, rumbuiyah, asmaq wasifah. Tapi golongan-golongan mujashimah. Yang mengatakan Tuhan kena kata duduk di atas langit. Tuhan gini gini gini gini. Ha, ini Taufib tiga serangkai inilah yang dilarang oleh ulama-ulama kita berlaku. Kerana mereka meletakkan Allah itu sebagai masyarakat. Faham tak? Ini? Ha, soalan so terakhir ni cakap, adakah dur aning ini sama dengan berdinasalah? Ha, Fahim. Okay. Neh, berdinasalah ini dosa besar. Neh. Ha, nak bandingkan dengan onani yang Nabi sebut tujuh tujuh dosa besar. Nah, ha, dia dengan onani ini dosa juga. Neh. Ha, tapi tidaklah dosa besar lagi tu. Neh. Ha, ah dengan kata sama lagi tu. macam-macam dia ni. Ya, ompang ni, alwar ompang ni dia tua kalau kita kita gugur anak keluar dalam nifas. Nifaslah tu. Nah, jadi putuq bebas habis. Hati nak jadi mufti. Nah, kemenggila nak jadi mufti. Faham? Yang tak pula gila nak jadi imam mazhab. Kan, nah, 10 ustaz jawab 10 hukum. Maknanya orang lama pening habis kepala. Nah, kami memandangkan dalam ber hukum. Nah, ha, habis dah soalah, ada soal lagi tak? Orek. Woi. Ha. Ha, pandai kan ni? Baik. Jangan tu kurang ramai. Baik. Pendapat mengatakan kalau kita tak faham yang wajib, haram syarat sunnah. Dengar malam-malam. Ada dua pendapat ulama. Ha. Pertama mengatakan selagi kita tidak bayar yang wajib, haram kita buat yang sunnah. Betul. Ada pendapat semikian. Daripada ulama' al-sunnah. Al Tapi oleh kini bila dia silah, silah kita rahmat bagi kita. Pendapat yang kedua... Kita boleh amalkan sunat, tapi terdekat juga yang wajib. Ne? Yang ketiga, sepakat buduh pendapat, kalau kita tak bayar yang wajib, buat yang sunat saja, maka tergantung amalan. Bila kita hutang orang, Nabi kata, sunat kita bayar dengan hadiah yang lebih. Contoh seribu kita pinjam, dia bagi pinjam, bila kita bayar, dia hadiah RM100 contoh buka riba kita sengaja bagi hukumnya sunnah bagi tapi kita tak bagi yang dibutu kita bagi hadiah bagi buang riba faham tak marah dah kan kita bagi punya 30 dinar faham kemarin kita nak bayar duit dan sinya kita luce nak jumpa dia kita bayar 30 dinar nanti dia tunjuk nak bagi hadiah kita bagi lima satu bungkus ni apa ni mah tak hadiah memang kata hutang kan saya Eh haram-haram riba Tak haram, -haram bodoh Ini sunam Yang haram kita bincang Nak pinjam lagi berikutnya Kena bagi lima Satu riba. Tiba-tiba kita jumpa kawan kita tak bayar yang tiga puluh Bagi lima Begitulah <Gülüyor> <Gülüyor> kita dengan Allah Buat yang sunat tadi Yang wajib kita tak bayar Kalau awak yang bertanya Orang bukan awak tak, Orang tak bayar Yang pokok Orang pergi hadir tadi Awak haram-haram Barang-haram lah. Maka buatkan bahawa Allah sekali-kali tidak engkau tahu Allah lebih keras marah-Nya pada dia. Adik itu. Ha. Ha. Paling kanan sini. Baik. Kan di sisi la ilaha illallah dekat sebelah kanan illallah Baik. Ha. Adalah yang yang ada satu Nabi kata, Abdul ma tu wannatiun ya min qabli la ilaha kalau kita nak tahu zikir yang paling tinggi sekali nilai ni nabi kata kalimah yang aku sebut dan nabi selalu aku sebut la ilaha illallah Karena hati ini ulama pun bersepakat zikir yang paling afdal la ilaha illallah amin baik adakah nabi kata la kepada illallah ke kiri tak ada Jangan jari dalam mana-mana kita hadis penerbakan diri dengan diri. Ini kajian yang dianjurkan oleh guru-guru kita. Faham lagi? Jadi hukumnya harus kita ranghi pandangan-pandangan itu. Tapi jangan kita kata, -kata sebagai sebuah wajibah atau pengisaran not bertakdir. Termasuk dalam apa yang disebut dalam bikin-bikin tawarik. Nah, atau itu pok guru bukan Rasulullah, tapi guru itu mursyid kita tak mau aman tak ada pesanan, jitu biasa pun ini macam kita nak jitu tak nak keluar boleh La ina ina ina ina ina La ilaha illallah ina ina ina tak ina kalau ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina Subhanallah kalau ibu sekali gerak. Mau sebut sekali gerak ke Seribu kali dia akan bergerak. Automatik tak payah tekanlah. Ha. Kan? Ya. Eh. Dia datangnya, jangan buat itu lah satu tahan. Ha. Ha? Subhanallah. Allah. Mau jadi gimana? Subhanallah, Allah, Allah. Itu bom, Tapi ada Subhanallah sekali bior. Ada. Ha, dia tengok budak dekat motor. Subhanallah budak ni. Pak budak ni. Ha. Taklah <laughs> jadi kena faham gitu. Ya, habis solat akhir. Ha, solat ni duduk solat nak duduk nak, nak duduk tayak akhir. Dah kena akhir kena duduk. Ha. Jauh duduk, dayak tak boleh. masa belakang perlipatan yang lutut ni sakit. Maksud dia diri lutut. Boleh atau tidak? Haa... Boleh atau tidak? Jawab dia tidak boleh. Kami tidak sakit. <guluh> Jadi faham ni? Tiba-tiba pun sakit tak? Sakit. Bila dia sakit, pun boleh. Haa, nampak tak? Sebab tu islam diri Agama yang mudah. Bukan buat mudah. Tak semayang teruskan dia. Ha. Kita mau sampai. Boleh jangan. tengok jangan. Bunyi dalam mesej. Mahmarang-mahmarang. Wadah-wadah. Tak pernah semayang teruskan Nanti kita malu dalam waktu-waktu. waktu Kan? Agama memudahkan bagi kita. Yang ada. Nah. Nisa serik dari sini. siapa kuasa. Dua waktu dan semayang. Nanti. Jangan ya, payah Bukan matematik. Bukan fizik, bukan kimia, tu semua tu. Ah, memudahkan. Jadi, kita boleh tingiki ni, tinggi, -tinggi, ya. tinggi, -tinggi diri ikgig duduk bagi Nah, macam yang dia kata? Standing for mass. dulu. But you cannot stand because kamu tidak mampu berdiri. Pakah tidak. Oh, duduk. Nah, apa? Ah, betul dah. Ya. Dan tak boleh datang-datang semuanya senang, Allah malam tak. Jangan tinggal wikir, tiga rekanan. Banyak lalu, banyak tu sibuk gitu gini, main bola tu sahaja, tak gampang dia, mak dia. Wikir jangan tinggal, tiga rekanan setiap malam. Ha. Tiga rekanan, ha. malam nak buat dua kali salah, buat macam-macam dulu. Next, ini pak <tuk> eh. ha. <tuk> <tuk> lah, ha. dia belum cukup bangun Sungguh bom Pulau sepuluh suku Eh Kami pulau lapang Bagi sungguh gajah Sepuluh suku Sungguh dah besar Haa Bagi Witi Taklah Tak usah kita Rasaan pun witi Bacaan-tanya Dia pasang malam Habis pukul 11 Angkat paliung gitu-gini Lipat meja Pukul 11 Pukul 1.30 Kata rumah ada Ini ada hari ini Suatu Bidah yang itu boleh semayang duduk. Saya punya kan? Nah, semayang duduk. Oh. <laughs> duduk pun tak berada. Tak bolehlah sembang saja saya, saya yang bekerja. Apa? Nampak? Berat macam mana? Nampak saya lebih berat mikum. Ya, nah, nah. Tak boleh. Macam mana ada di lumikum. Duduk terlentang. terlentang. Terlentang ini saya. Allah, Allah. Tak ada semayang senang Allah Alhamdulillah. Pangan. Allah Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Bukan. Dah tak tak tak. Serap. Selentang pun tak boleh engkat. Duduk. Ini boleh. Tapi nak buat maya ini. Jadi tak boleh. Kalau selentang pun tak boleh. Cucuk terus dengan kain Cucuk ah. Tutup dengan kain kapal. Ikat 3 ribu. Ponjok berkaki tengok. tanam terus. Mana mungkin mampu lebih baik Dan aku semayang tidur Tak boleh Jadi insyaAllah kita banyak pun Kita dapat alimu pada malam ini Yang telah menyumbang Lebih kurang 10,000 lebih Pada malam ini Allah sajalah Yang raya membayar eh, Sembangan tuan-tuan perempuan Mereka akan lebih penuh kanan kali Jangan eh, berhormat Dengan walaupun tadi kurang kan eh. eh, Bukan kurang sangat Serius sekali InsyaAllah Bismillahir rahmanir alaykum wa rahmatullah for more lectures visit cheroma.com